Följande berättelser vid tidpunkter i historien har en gemensam nämnare. Sent 1600-tal, Karl den elfte erbjuds att köpa en ståtlig guld på Karl. Men han tvingas avstå för han av alla anser sig inte ha råd. Hans mor har nämligen skösat ett kostbart slottsbygge som slukar alla resurser. Soluppgången är i full färden juli morgon 1779 över Drottningholms slott. Utanför drottningen Sofia Magdalenas fönster befinner sig skalden karl Michael Bellman för att uppvakta henne på hennes födelsedag med en sång. Texten går så här. Drottningholm, din prakt förtjusar, allt en glättig känsla har. Skyn är mörkblå, hög och klar, böljan bittrar. Västern susar, blomman rådnar, frisk och sval. Sädet skuggigt sig utsträcker och bland glesa löv betäcker göken som i toppen gal. Folkets röster sig för Sofia Magdalena andas hjärtat ömt och gott. Från denna idylliska scen husar vi fram till 1880-tal och en byggnad i Stockholm där mystiska figurer smyger omkring i korridorerna för att förbereda sina hemliga ritualer. Vi skruttar vidare i historien och landar åter på Drottningholm nu under sent 1940-tal. Där i stensalen på golvet framför en sprakande brasa ligger en 90-årig gammal man på golvet och leker med en liten pojke. Fruarna till olika statsmän sitter i soffan och ler åt det omaka paret. Farbron är kung Gustav den V och ska snart insomna för evigt. Pojken ska senare bli kung och vara där än idag och har själv haft barn som lekt på samma plats. Vi landar nu istället i Norrköping 2014 i Hedvigs kyrka vid tyska torget pågår ett dop. Bland församlingen sitter en stum Daniel Hermansson och funderar över den magiska förvandling hans kompis genomgått. Från krogrotta till familjefar. Under denna kontemplation kastas en beundrande blick upp i taket på de väldiga valven. Vi kommer till en morgon i nutid. Ett hundratal anställda går till Göteborgs rådhus där bland annat kommunledningen håller till. I Kalmar stressar folk förbi den pampiga gula domkyrkan och i Stockholm tar landshövdingen emot någon ny gäst i sitt residens. Runt omkring i stan gör sig fru justitias representanter redo att låta rättvisans klubba dåna i bänkarna. Den mest ögonfallande och största byggnaden, det enorma slottet med sina 1430 rum, gör sig redo för en ny dag. Högvakten i sina silvriga pickelhjälmar gör ett byte. Turister hänger på låset till Livrustkammarens museum. På andra sidan stömen ligger nationalmuseum, men dit är min sanningen kö, än på många år. För det stället är nämligen närmast under evig renovering. Och vill man se en särskild konstskatt på bland annat 600 målningar får man vackert åka till ett speciellt institut som Nationalmuseet har i Paris av alla ställen. Och i Gävle har precis en trött Robin Olofsson gnuggat sömnen i ögonen, kastat sig på cykeln och stormat fram längs Kungsgatan för att göra nya stordråd i lektionssalarna. Den gemensamma nämnaren i den här inledningen är ämnet för dagens avsnitt av historiepodden. Glada lyssnare och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av historiepodden. Följdfrågan på den inledningen är då, vad är ämnet för dagens historiepodd? Familjen Tessin, som har ett finger med i alla de här små Ja Det var ju många beskrivningar av byggnader där såväl kungligheter som för detta krogrotter då håller hus. Mm, precis. Det är avsnitt 42 det har det blivit. Kan du din Douglas Adams... Nej. Guide till Galaxen? Nej, verkligen inte. Eh, 42 är som bekant för de som... Det borde jag kanske kunna. Men... Ja, man, det är en högstadiebok för många. Eh, meningen med livet, universum och allting är ju 42. 42 är numret på Nabil Bentaleb... Eh, ...på Tottenham mittfältet, ...som just har serverat en smörpassning ja. till Harry Kane... <laughs> Som nitar in 2.1 Otrolig upplevelse Jag är fortfarande lite emotionellt skakad eh, Det är dessutom har det här något med... Lägenhetsnumret i Fox Mulders Lägenhet i Arkiv X 42 är ett magiskt nummer Det här kan bli ett magiskt avsnitt Ja Om vi bara spolar bort de här med referenserna där Så blir det nog bra Ja, vi har försummat en grej på historiepodden mm -hmm. vår lilla tagline Brännande inaktuella händelser. Marit Bergman, svensk popartist, var ute och fiskade på Twitter efter historiepoddar som inte är gamla britter som maler på om deras före detta kolonier. Mm -hmm. Och då har vi så duktiga lyssnare att ja. de går in och tipsar om, om vår lilla podd. Jag hoppas du lyssnar Marit, att du, att du följer, följer deras rekommendation. Och de säger det, lyssna på historiepodden, alltid brännande inaktuella händelser. Mm. Den brinner in aktuella händelser. Så att... Rykande inaktuell. Rykande inaktuell är det till mig. Nu Du säger, jag kan inte ens. Du har glömt täglar. bort vår. Ja, det är ju bedövligt. Men det stämmer. Ni lyssnar på historiepodden. Alltid rykande inaktuell. Och det finns en liten eh, förändring idag då. Det blir inget vem är hen. Nej. Torka tårarna nu för det kommer komma två såna istället nästa vecka. Då. Ja, vi enade som att vi ska ha en säsongs, Inte säsong, en final... Ja, antagligen så kommer det ju avgöras om vi ska vara ärliga. Ja, du är ju lågoddsare när du tar hem det. Och då ska vi fixa fram en liten pokal också så att vinnaren kommer få, få gå hem med vandringspokalen. Mm. Ja, det är, för... det, jag tycker det är en jättebra idé att ta två på en gång. Det har ju mest att göra med att det är en bra spänningsmoment där. Mm. Annars så var det väl lite tidsbrist för min sida här också, vilket jag... Är vi... du sur på mig för att jag kom sent? <laughs> Nej, jag är lite stressad det ska sägas, men nu försöker jag... Ja. Att uh, sänka, sänka pulsen genom att dricka otroliga mängder kaffe så att det är <laughs> det kan ju vara en, en, en, en failsafe-metod. Nikodemus Tessin, den äldre, kommer 19 19 nej inte 19, kommer 636 från Tyskland till Sverige. Just det, och då har han fått 615 i Stjålsund mm. i uh, ett uh, Tyskland som ännu inte har blivit drabbat av... 30-åriga kriget, men så kommer det att bli det alldeles snart. Mm. 1628 så hade ju svenska trupper kommit hit och, och, och hjälpt Strålsund mot katolska trupper. Och därför så kommer den här unge, eller den äldre, <går> han är ju ung det här <går> ja, daget, verkligen. till sin och blir indragen i den svenska svärden Och sen kommer ju Strålsund också att bli vart efter. Ja. Och han hjälper ju till där med att bygga befästnings... Och massa saker. Han är fortifikatör. Mm. Det är fortifikationsverket det är. Jag har länge haft väldigt svårt att förstå vad det egentligen är. Men nu har jag läst på inför det här avsnittet. Det, det är väl typ kunskapen om hur man försvarar och anfaller och, och ser till att bygga så att. Mm. Ni, ni ser vilken bra definition jag har här. Man, man bygger försvarsbefästningar, ja. mm. Och det blir han ju en hejare på. Och han eh, blir upptäckt, kan man säga, eh, av en eh, svensk aldersman som heter Örnhuvud. Ja. Som eh, plockar med honom till Sverige och sen så även Oxenstierna. Nu bara slänger vi oss med massa namn här. Men ja, men Axel, Axel Oxenstierna är väl riksbekant i alla fall. Är det är svårt att undvika honom under svenskt 1600-tal. tal ja. Och han kommer anlita den här Nicodemus Tessin, den äldre, för att bygga bland annat sitt slott, mm. tida slott. Sen kommer också Dr. Cristina efter att upptäcka den här killen nu. Ja. Mm. ja, han åker ju där på 1650-talet på en härlig liten studieresa och får bland annat studera i Tyskland, Italien, Frankrike och även i, i Nederländerna så att Utöver att vara begåvad och uppskattad så får han ju en, en gedigen utbildning här i, mm. i barockens storslagna, svulstiga konst. Precis. Han, han är ju som sagt väldigt ambitiös och begåvad här. Och det är väl en viss skillnad på att tillbringa sin tid nere i det förhärjade och brinnande Tyskland under fullt pådragande krig här. Ja, och precis. det jämförs sig ganska idylliska Sverige så... Det var ju bra för honom. Och sen då att han lyckades få sådana kontakter som han fick. Ska vi bolla upp några, några byggnader? Så. Ja, vi, vi får jag bara nämna först att han... Apropå det här med att du cyklar längs med Kungsgatan mm. Han fick ju i uppdrag att... Ja, vad ska jag säga... Planera städerna i Norrland. Det är någonting du har missat här. Ja. En del av han. Bland annat Hudiksvall och Gävle. Nu kanske man tänker, men Gävle ligger inte i Norrland. Jo, det gör det. Mm. Även om det är väldigt långt södra ut. Ja, så, eh, vi är södra Norrlands bästa podd. Det gillar du att säga också, förutom det här med Uykan inaktuellt. <laughs> och då är ju hans förtjänst att Kungsgatan och Drottninggatan här ligger som de gör. Ja. Jag cyklar ju på lången till skolan. Hade han något med det att göra? Men då måste Nä. väl ändå... Ja, nu blir det lite internt för ja. <laughs> jävla folk då. Men, eh, ja, men han har ju ett finger med där, eh, den svängen också. Mm. Ska man säga någonting om vad det fanns andra för arkitekter här? Mm. Jean de Laval ja. är han stor stora rival. Ja, han är ju en klassiskt fransk skolad arkitekt som också är väldigt uppskattad tillsammans med Tessin. Det här är ju de två stora namnen under mm. svensk barock. Och, ja, rival, men, men det fanns ju många byggprojekt. Ja, den här svenska det. stormaktstiden behöver ju symboler som ska manifestera den nyvunna makten och inflytandet. Och för till exempel Delaval och, och för Tessin så finns det gott om sådana möjligheter. Det var Jean Delavals pappa som bland annat eh, ligger bakom Riddarhuset ju. Ja, Simon Delaval, ja. Mm. ja och riddarhuset är ju då en sån symbol som ska manifestera adens makt. Mellanstessin med mer i manifestera kungens... Ja, han har väl en ja, massa att projekt. Ja, han har att absolut. Men kanske mest känd för många av byggnaderna som vi mm. kopplar till kungligt. Delaval, han hade en egenskap som gjorde att saker och ting tog lite lång tid. Han segade på, ungefär som jag gör tydligen när jag kommer för, <laughs> för sent till, till olika inspelningar här. Men han, han var lite långsam mm. och då hade ju Tessin fördelen av att han var mer, han var ju en otroligt produktiv herre. Mm. Och det gick undan lite mer i svängarna här. Så ofta var det ju så att när Laval hade dragit ut för mycket protein så gick ju beställarna över till, till Tessin och sa Ja men nu får du ta över det här så det händer något någon gång. Ja. Och Tessin tyckte själv att han borde ha fått många av de här uppdragen som Gick till del och sådär Så lite kvalitet finns ju mm. Ofta har de ett finger med i spelet på två olika byggnader men, ja. Ibland så kunde det ju också vara så Att eh, den, den långsamheten och utdragenheten Låg utanför arkitektens inflytande Den byggnad som jag Personligen känner mest för Som Nicodemus Tessin den äldre Då har ett finger med i spelet Det är ju Borgholms slott eh, på Öland mm. Och det är ju en, en 1200 bygge som var totalt sabbat mm. eh, och då, som Tesin då får i uppdrag att fixa upp. Men varje gång som man gör det och ska komma igång så bryter ut ett nytt krig. Oftast <laughs> mot danskarna. Ja. Och, ja, det är lite givitande. Ja, och det blir aldrig färdigt. Så att istället så, så blir det den här ruinen som vi fortfarande förknippar med Borgholm. Och Borgholm är väl idag mest känd för att det är en av Sveriges mest klassiska konsertarenor. Björn Schiffs gjorde ju badrock turnéerna där. Jäkla larvig grej egentligen. Men, men framförallt så har ju Ulf Lundell sedan urminnes tider varje sommar kört Borgholm. Att, mm. Och det har varit många, många svenska medelålders absoluta favoritdag på året. Man bokar in Ulf Lundell på Borgholm redan dagen efter för, förra Ulf Lundellspelningen. Och, och det, ja, förlåt. Ja, nej, du inte Och så står man där och. och det är många par och de står och ståskedar varandra och mm. vaggar med så här. Men det var inte det jag måste få mitt allt under det här. Nej, har, det är bara så levande beskrivningar mm. i till exempel musik Dinnenssonic och så som, som har gett mig de här bilderna. Ja, men det är ett stycke svensk samtidskulturhistoria som den äldre Nicodemus har ett finger med i spelet. Ja, det är din ingång i hela det. Här. det finns lite fler ja. som vi kanske ska nämna. Ja, verkligen bara kort säga om Borgholm också att Erik Dahlberg, också militär och arkitekt och konstnär. Han sammanställer ju ett stort verk under den här tiden som heter Suecia Antiqua et Hodierna, Sveriges forntid och nutid, mm. som ska fånga många av de här byggnaderna. Och det finns ju många stora grejer som du snart kommer komma in på som man kan skryta upp lite. Men Erik Dalberg tycker inte riktigt att det räcker. Mm -hmm. Så att dels hittar han på flera byggnader som överhuvudtaget inte existerar. Men som med Borgholm, då ritar han det som det skulle ha sett ut om det byggdes. Ja, han är ju bra på att rita den där Dalberg. Ja, så att det är ingen Och... som kommer kolla det där. Ingen orkar åka till Öland för att kolla. Ser det ut som jag har ritat? Ja, Tessin var ju också bra på att rita förstås. Men han såg ju till att det byggdes upp i regel också. Många av arkitekterna är, är duktiga på ja. att rita. Det liksom ingår i själva natur. Ja. Man kan ju säga något i förbefarten också. Att han gifte sig 1653 då, Med en Maria Petersdotter Svan. Eh, som är då borgmästar, dotter, borgmästardotter till mm. Västerås. Borgmästare, mm. helt enkelt. Och där har ju förstås Oxenstierna ett finger i spelat med också. Det är många fingrar i många spel här nu. Ja. Men det... Många slevar i, må ja. må i många grytor. Men Oxenstierna gillar ju att tåta ihop folk på olika sätt. Och han tyckte att det här skulle passa. Och det gjorde jag också. De fick en son då. Det är då Nicodemus, Nicodemus Tessin. Ja. Fast en yngre <laughs> i alla fall då. Och eh, han hade ju två halvsyskon eh, som eh, den här Maria hade som tidigare. Så det är en liten gulig familj där då. Och, och då eh, dyker vi vidare in i eh, till sin den äldres olika byggnadsverk väl? Ja, 1660 så blir han nu utsedd till Stockholms stads första stadsarkitekt. Eh, ja, vi listar väl några, några byggnader. Jag tänkte bara kort kasta in Kalmar domkyrka i hatten som är... En ganska rolig barockbyggnad. För den ser knasig ut. Och det brukar inte barockbyggnader se ut. Alltså den ser lite, lite spaceig ut. Dels för att den på 1700-talet målades gul. Mm, Då är den jag nämnde i början. Anna. Ja, det, det, hängde, det var så mycket som kördes mm. in där i början. Och så är en stor kyrka i barockstil men utan kupol. Och, äh, men jag tycker att den har en knasighetskoefficient i den där gula färgen. Och de olika tinnarna och tonen. och så. Någonting som skulle... Jag tänker på de här ryska byggnaderna nästan som... Ja. Ja, det är... Det är svårt att beskriva här. Ni kan gå in och googla Kalmar domkyrka. Precis. Kan du ge några fler exempel på byggnader de kan googla? Ja, det kommer en liten lista här nu. <laughs> vi kan ju börja med att säga att Sverige har ju då en, som vi förstår, fullt pådrag ner i 30 årskriget Och där byggs ju då rikedomar kan man säga på ett ganska oheligt sätt eftersom det handlar om plundringar mm. och det är det, de pengarna som sen förstås investeras runt om i, i landets olika slott så det ger ju en, hur fantastiska de än är och titta på så kan man ju få en liten bäsk bismak när man funderar på hur har de här kunnat finansieras Silverbibeln och kommer man, under den här tiden också i svensk ägo ja men, Men den är ju inte så många som har glömt ut så mycket pengar nej. Utan det är väl snarare andra saker Ja det är cashen vi pratar om Och då har vi en av de här riktigt framstående eh, Tjock Och det är han ju Men stor bombastisk eh, Herre Carl Gustav Wangel okay. ja, Han är en av de mer framträdande Under 30 år Han leder bland annat högra flygen När man går över bälten mot Danmark där under Karl XI och Gustav mm. ja. jag, jag tror jag känner honom genom dig mm. Inte genom all min research om 30-åriga kriget Även om den är diger Blinka in i micken Fortsätt prata <laughs> Ja, eh, det är, som sagt en massa stora förmögenheter ackumuleras ju här nu hos en massa viktiga personer mm. Och eh, det är ju genom brandskattningar och plundringar och så vidare. Och då tänker ju Vangel här att nu ska det här byggas. Nu ska det byggas och det står härliga till. Och i samma veva som sagt sen då så är det Kristina som... Eh, Dröten Kristina som styr Sverige. Mm. Och hon har ju dealit på att dela ut mark i aden och eh, tomter inne i Stockholm. med många som får också mm. med villkoret att de ska bygga ståndsmässiga hus där. Och då eh, är det så här att Vangel han får ju en... Eh, det är en gammal byggnad som har stått där innan den har brunnit ner. Det brinner ju väldigt mycket. Eftersom man inte har så god tillgång till elektricitet på den här tiden. Nej. Så måste man använda levande ljus vilket då leder till att det brinner lite nu då. Och här ska han då bygga sitt privatpalats. Det ligger på Riddarholmen. Han hade då anlitat Jean de Laval för det här. Mm. Och hur tror jag att det går då? Eh, Johnny Laval bygger färdigt, allting i god tid, skickar en faktura som är helt rimlig och så sen blir alla bästa vänner. Nej, det tar ju för lång tid det här. <laughs> så han tröttnar ju, det måste ju gå snabbare det här. Och då har han en annan arkitekt, nämligen våran Tessin den elde som håller på att pyssla med ett annat av hans byggen. Nämligen Skokloster som vi kommer in på snart. Mm -hmm. Och då får ju Tessin den elde ta över båda de här byggnationerna. Så eh, han färdigställer det palatset som, eh, ja det ligger där på Vidarholmen idag och eh, Svea hovet har ju sin verksamhet där bland annat det är ju vitt idag, det är fyra stora torn med såna här svängda huvor uppe på tornen och sen vet du vad en lanternina? Nej. Det är en sån här som släpper in ljus, dagsljus och det är typ, eh, har man uppe i tornen då. Det hade man kunnat gissa. Latärerna är ju en lykta. Mm. Det, det var lite av eh, till sin den äldres specialitet. De här eh, fyrkantiga lanterninorna. Mm. Och, eh, så, och det här är ju då alltså stanens största privatpalats helt enkelt. Men skokloster måste man ju också ta in här då. Det är också Vangel som ligger bakom. Han skulle slå på stora tumman och visa hur otroligt rik och mäktig han var. Mm. Det är helt oerhämligt att bo nästan i, i skokloster. Så stort är ju. Men det är... Hur stort är det? Alltså hur många rum till exempel? Oj, det borde man ju veta nu, men... Ja, det vet jag Jag har inte på i huvudet här. och jag... inte på. Ja, ah, okej. Okay. Ah, jag. Jag ett läcker slott till exempel är ungefär 200 rum. mhm mm Men det här... Ja, man kan ju räkna rum och, och tycka att det ena är bättre än det andra. Ah, vi behöver inte gå in. Det är, det är ett jätte, jättestort slott. Det är ett av Europas eh, främsta barockslott helt enkelt. tisén har ju... Det är han som har satt på ägen på åtminstone fasaden väldigt mycket. det är, Så är det ju. Det finns 50 000 föremål och 600 målningar här. Man kan åka ut på sommaren och för då är det öppet för allmänheten att titta på. Det är staten som äger det här sedan 1960-talet. Okay. Så det finns museum och grejer där. i. Det, det är en helt fantastisk byggnad som jag måste åka och, och titta på. Jag har inte gjort det än. Mm. Men det, kan jag säga, det, är, det är en av grejerna jag ska checka av i livet- Ja. Vi kanske ska prata någon, i slutet av avsnittet hur vi känner inför de här byggnaderna vara ja, ett ha. mer emotionellt plan. Bondiska palatset, ja, det är ju samma historia här. Ett en bonde vill visa sin storslagenhet mm. och då hyr man in Tessin här. Det är två flyglar med en huvudbyggnad som det brukar se ut. Mm. Och eh, här har då Jean de Laval varit också bidragit till planeringen invändigt. Eh, men eh, det är ju också till sin den äldres verk det här. Det här är ju då högsta domstolen har ju hållit till här idag. Mm. Erik Dahlberg som du var inne på förut har sagt att eh, angående Bonskapalatset Ett så härligt och magnifikt... Och kostbart palats i en förträffligt skön och stil. Att staden Stockholm aldrig haft något liknande förut. Han, Sluta Erik, det är pinsamt. Han var ju inte bara på att skriva eller vita upp saker, han var bara på prata upp saker ja. också. Men det är, nu ska vi prata känslor sen, men det är ja. ju en vacker byggnad också. När mm. vi ändå igång, då måste jag också ta Båtskapalatset. Ja, 1669 andra stadspalats i Stockholm. Mm. Eh, och det här är då också en tomt som Kristina har skänkt bort till familjen bot för att de ska bygga ståndsmässigt. Mm. Undrar vad de ska säga om det är idag om man bara skänkte bort så här stora tomter i Stockholm till... Till, till, till de, som, <laughs> de som står allra högst upp i, i trappan ja. som det är. Kamprad, han ska ha det här. Helt gratis också, ja. bara han bygger ett stort bara han bygger ett fett palat. Eh, så alltså kunde Kristina göra i alla fall. Och eh, ettenbåt, de har ju då i stormas eh, anda eh, inbildat sig att de är absolut Sveriges äldsta släkt. Och de är till och med Oden som stamfader och grejer. Så eh, här gäller det att bygga eh, pampigt också. Och det sätter ju till sin också igång med 1662. Eh, det här är ett av de bäst bevarade husen från 1600-talet. Mm. faktiskt. Det är då eh, tre våningar och två flyglar med en mitt kupol. Och det är också en av de mest slottsliknande byggnaderna. Han var mycket nöjd av det här själv. Till sin den här det. Skönt. <laughs> ja, och på det här med att det är mystiska figurer som smyger omkring i korridorerna. Där, så är det ju för att <laughs> det kanske har varit i alla fall mystiska figurer. Det är fri med orden har sedan 1870-talet hållit till här. Okej. Okay. Gör de det fortfarande? Ja, det gör de. Mm. Faktiskt. Så att det är Sveriges inofficiella maktcentra? Jag tror inte det. Om man ska vara ärlig. Men, <laughs> Men visst. Man kan ju nämna då bara, det här jag gillar ju det här med takmålningar. Då har vi, i Grevinnan Båts eh, sängkammare så finns det ju i taket eh, här en målning av eh, den här mytologiska psyke. Mm. Det är ju alltså den här, i grekisk och romersk mytologi så representerar hon då människan på något sätt överhuvudtaget. Och hon bärs då fram och fem sådana här amoriner. En, en, en liten bebis med vingar, helt enkelt. Mm. Och så en massa fyllt trä och här ornament runt det där. Mycket De mm. Ornamenten är ju i regel gips. Men så, så besviker när man inte inser att det är rent guld. Ja, Fast det, samtidigt är det helt rimligt men också. Men det inte... är också trä ibland, ja. så det är inte bara gips. Det känns som att det är Drottningholm som ska nämnas ändå. När det är Nicodemus-tesin. Det här Nej, det är ju det pärlan i hans stora eh, livsverk. Men som sagt, du hör ju att det finns ju mycket annat man. Ja, det är verkligen. Det är ju en av tidens absolut stora arkitekter. Inte bara i svenskt mått utan även i europeiskt mått. Med att Drottningholm är, ska ju då vara en kunglig lantbostad av det måttet som är ganska populärt under envälldets tid. Det kan man göra paralleller med Versailles kanske. Och liknande lantbostäder som olika europeiska kungafamiljer sätter mm. upp på olika ställen i Europa. Ja, man kan verkligen göra kopplingen till Versailles. Mycket inspiration kommer ju därifrån. Mm. Och eh, Tesin har ju då själv varit utomlands, men framförallt så är ju då sen... Också hans son som kommer vara den som färdigställer ändå i slutändan, mm. eh, Drottningholm, som också har varit utomlands och framförallt i Frankrike. Ja, ofta är det ganska svårt att göra skillnad mellan det sena Nicodemus, mm. Tessin, den äldre och det tidiga, den yngre. Det är samma med södra bankohuset, gamla riksbanken. Ja. Pappa sätter igång, son gör färdigt. Men jag tror att sonen... Han, han genomför mycket av det här efter farsans det Jag tror att om man ska lägga någon ära på dem. Just... I alla fall Drottningholm. Så då är det mycket när det gäller själva byggnaden. Som faller på Tissin Den Elders kontot. Jag. Mm. Men det här... Alltså... Det här har ju funnits slott ända sedan Johan den III. Han... Upprättade ju då ett, ett hus, eh, kan man kalla det, på det här platsen. Två våningar, 20 rum i botten och 10 eh, på övervåningen eh, med en stor sal. Och det var någon slags present till sin eh, ja, fru Katarina Jagglonica där. För alla som inte rör sig lika bekvämt med Johan den tredje tid var är vi nu? Ja, det är bra det är tänkt. <laughs> det är slutet på 1500-talet igen då. Yeah. Och eh, det är som sagt till hans eh, drottning där, Katarina Jaglonika. Sen eh, så är ju då många andra drottningar som kommer att ta över och bo här. Mm. Och eh, vi har ja, bland annat Gustav Vasas eh, mycket unga fru när han gifte sig med henne. Katarina Stenbock bor där ett tag. Sen eh, kommer också Kristina hålla till där en del. Mm. Sen kommer det bytas ett tag då när Magnus de Lagardi, den här riktiga adelshöjdaen eh, tar över skraven ett tag. Men vi kan stunta i vad som hände eh, före. Och så går vi direkt på när Hedvig Elinora får eh, ta över det här. Hon, eh, hon, ja, det var det här med reduktionen då. Mm. Man drog ju in en massa grejer som Kristina hade gett ut. Och eh, då löste Hedvig Elinora in det här. Just det, enkeldrottningen Just det, hon är då blivit enkedrottning som hennes... Eh, Gubbe, man, Karl Lentén och Gustaf har gått på dött. Mm. Eh, han var ju kung då, men eh, nu är han borta ur leken. Och då har hon tänkt sig att nu ska vi bygga upp eh, ett rejält slott på Drottningholm här. Mm. Men vad då bygga? Det fanns ju redan ett hus, sa jag nyss. Nej, för det brann ner också. Och det brann ner samma dag som hon hade lämnat där. Det var, hade varit jul och då kan man ju tänka sig att man glömmer en annan litet ljusstump kvar. Och yeah. det <laughs> Är det värt att skjuta in här hur tjock Karl den tionde var? <laughs> var nej, jag tror att jag, jag tror att vi hoppar där. Yeah. okej. Okay. Det här var länge sedan vi hade det på tapeten, men det har du nämnt tidigare. Han är tjock, det, eller vad. Vi stundar i det, och yeah. så går vi vidare till att hon låter då till sin, den äldre, utformade Drottningholm slott och bygga där. Mm. Nu ska det vara nytt, frässt och stormaktsmässigt. Det är ju inte bara hennes... Hon har ju stora byggambitioner i den här Hedvig Elinora. Men det är också som sagt ett led i att nu ska stormakten Sverige visa vad vi har går för. Mm. Det finns en beskrivning av Jan Mårtensson, en journalist som är ganska... Han kan ju det här med Drottning Holm om man säger så. Han har till och med bott en sväng. Han jobbar ju för hovet... På något sätt jag tror han är kanske inte alls. Men han skriver böcker i alla fall. <laughs> han har skrivit så här. En storskalig korsning mellan romersk particevilla och lustslott. Inga gravvallar, <laughs> inga, inga murar eller försvarsanläggningar. Väldigt öppet men ändå med resning. Den strama barockfasaden. Där en touch av Rokokor mjukar upp. Inbjuder inte till intimitet. Håller på sig utan att vara högdraget. Eh, avvisande. Okay. Den här romerska stilen, italienska stilen, om man ska säga att Nicodemus till sin den yngre hade varit i Rom och studerat jag tror inte direkt under John Lorenz och Benini men under hans egna lärjungar. Och, och Bernini var ju den främsta ROKK-arkitekten, nej, barockarkitekten ska jag säga överhuvudtaget, Peterskyrkan och så vidare. Man förstår vart den inspirationen kommer ifrån. Mm. Den här Hedvig Eleonora hon hade, ja hon var ju, det beskrivs att hon var icke så eh, liten kärvhet i sin karaktär. Okej. Okay. Ja, hon, hon var ju inte en sån här jätteintellektuell person men hon gillade att bygga. Och eh, ja, det låter ju gällande att säga att hon inte var så intellektuell. Men om man jämför med i och för sig Lovisa och Leica som kom på 1700-talet sedan 100 år senare. Ja, det, det är inte mitt uttalande det här med att hon inte... Nej, sent 1600-tal och sent 1700-tal det är bara hundra år, men det är ju 3000 år om man ser vad som faktiskt har hänt under den perioden. 1664 mm. så var här för den här huvudbyggnaden uppmörad och klar och det är en 400 pers som till sin har att sätta i arbete kring allt det här. Mm. Och det är allt från stenhuggare till målare och murare och timmermän och allt möjligt förstås här som jobbar i häcken av sig. Och jag vet inte vad Hedvig Eleonora gör under tiden, hon står väl och Pekar. Sudoku kanske. Sudoku, ja. Sitter där i en liten bänk och löser sudoku. Mm. Och skriker. Hallå, den där ska ha dejtat! Nej, nu hittar vi på här. Karl XI då som är son till Hedvile Nora här. Ja. Yeah. Jag nämnde ju någonting om en guldpokal i början där som man inte hade råd med. Mm. På grund av det här bygget. Just det. Vad nu... det? Ja, det det var bara en godpokal. Okay. Skit, skit i den. Men det finns en annan grej som man tycker också blir med det här. Och det är Johan Sylvius målningar. Mm. Johan Sylvius är han den här kända i alla fall ganska känd målare som höll till i Vatikanen under TV-påvar eller något sånt där, på måla och där. Sen så var han eh, även i England och höll på att hjälpa till med det här Castle, Windsor Castle. Ja, det här är också en av epokens mm. ä, kulturella stjärnor. Och då kallar, kallas han hem till Sverige, där han inte har varit på länge, för att bistå i takmålningarna av eh, entrén där i Drottningholm. Mm. Bland annat så är en ett romerskt triumftåg som han <laughs> klottrar ner där uppe. Ja, Och... Kan, ja, det är en väldigt tydlig symbol då för, för makt Nu ja, går vi till Romariket ja, det, är mycket, det är mycket sånt här Men det här är ju så väldigt dyrt det, Han skulle ha mer betalt än en överste Klagar Karl XI mm. Men då säger Sylvius lite sturskt, sturskt att, eh, Ja, men eh, Kungen kan göra 20 överstar på, på en dag Men han kan ju inte göra en Sylvius på 20 år Boom. Ja precis, ägde! <laughs> ja, all... Sylvia's out, släpper micken. Ja. Eh, trapphallen kan man ju säga någonting om också. Eh, det är då en koppling till, till barockens eh, ceremoniella etikett på något sätt här. Mm. Det är två väldiga trappor på varsitt håll och sen möts de i olika plan uppåt. Det här var ju Tessins eh, den äldres specialitet kan man säga. Och det, det beror ju på var man ska möta en gäst Det var ju den här hovedetiketten Om det ja, är en viktig person det. om man ska möta dem vid entrén Eller om man ska möta dem på ett snäpp upp på trappan eller sådär. Mm. Eh, Och i den här trappan Så när man går upp på den så möts man ju då eh, Av en massa Illusionistisk känsla Av att statyerna och skulpturerna rör sig hela tiden Och Sylvius har ju då målat i taket Folk som är festklädda Och tittar ut från målade rum Ner på den som går i trappan Mm och det är gudar och det är människor och mytologiska karaktärer och götiska sagokungar i form av byster och annat. Det är mycket liv att göra sig i den här trappen av marmor. Och, mm. och stru strukturer är ett begrepp vi kanske ska nämna. Saker som sticker ut ja, ur det. byggnader som inte har någon eh, egentlig funktion annat än att vara imponerande och, och vackra. Precis, och det är nu här, skulle jag vilja mm. det Detaljer. Här kommer ditt gips in då, det är ofta det kanske hade rätt det förut med, men det är ofta gips som sagt mm. och eh, högst upp i taket så hänger solguden Apollo tillsammans med, Minerva, med den här guden Minerva kunskapens gudinna konstens och, och hantverkarnas gudinna är hon och Apollo är solguden mm. de svävar där högst upp i taket och håller i Hedvig Eleonoras på H.E. <laughs> det kan inte bli här om man inte <laughs> Ja, men det kan bli värre. För vi kan gå in i paradisen kammaren också. Åh, oh, hittar vi där. Där hittar vi faktiskt barockens triumf, som du har sagt Högst upp i taket, där hänger två... Det är också en tavla då, med två händer som håller varandra i handen. Som då ska symbolisera Carl tionde och Hedvig Noras händer här. Okej. Okay. Och eh, på något sätt... Ja, deras ja men hoppet om att de kanske återförenas i döden och sådana där saker. Just det. Trygga i vetskapen om att livet efter detta. Mm. Och det här rummet eh, det är den Danellis verkliga mästerverk. Mm. Här får hela hans konstnärliga dom totalt utlopp för han fick göra kosta på det här hur mycket han ville. Varför då kan man undra? Du tittar på mig som ja, att du vill ha ett jag, men jag tänkte att du kunde gissa dig fram Eh... Jag menar, är det någonting utöver det här? Nej, jag vet inte. Sent 1600-tal. Frankrike är förebilden. Jag... Ludvin är 14, håller till i Frankrike. Ja, men, det... ja, men Är det den här Versailles-grejen? Ja, det är det här med att... Det, det franska systemet sätter ju normen, som sagt, för att eh, den kungliga paratsenkammaren är ju det där man tar emot ja. audiens och diplomater och, och så. Jag tänker på den här påkläddna i Maria antoinette filmen i sänkammaren. Ja, okej. Okay, ja. Det är framförallt att man, man ska ta emot audiens här. Mm. Och det här är då. Alltså, det finns inget, sägs det då också. 1600 tals gemak i hela Sverige som kan mäta sig med det här. Det är swear, dekorativa då. skulpturer i överflöd överallt och det är målerier och förgyllda ädla terrasslag och interiören där var ju målad i svart från början mm. med guldinslag. Och då har man tänkt sig att det beror det på att Hedvig Noah ville symbolisera sovjen över att karl hade dött eller var det kanske falsettens färgjög svart och guld och så det vet man inte riktigt. Sen när Karl XII då, hennes sonson, börjar mm. vinna en massa slag i början på 1700-talet. Och det går bra för det svenska där ute i världen. Då eh, målar man om det där i blått och eh, guldigt. För att Så. hylla det karolinska i en väldet. på det här med hur hon sov. Tror hon sov bra där? Eh, nej. Eller nej. Såhär, prinsessan på ärten-grejen med stackars Hedvig. Kanske, för hon sov aldrig där ja hon var inte där överhuvudtaget och snusade. Nej, inte vad man vet i alla fall. Okej. Okay. Hon kanske tog en trupplig någon gång, men det var alltså för att ta emot folk. Ambassadörer än adjens, det är ju jättekonstigt kan man tycka om ja, så. Ja, verkligen. Nuvarande kungen har ju sagt att eh, när Silvia utsåg det här till eh, Drottningholms finaste, pampigaste rum, då höll inte han med. Han var, ja ja sa För han hade varit så rädd för det här rummet när han var liten. Okej. Okay. Det var så spökligt och, och läskigt där inne. Helt sjukt. är ja. det här att människor. Att, att man fortfarande kan bo i det här. Mm. Men, ja För det känns ju som ett museum. Det känns ju som vi vi pratar om någonting från ett annat århundrade. Det gör vi ju också. Men att det är <laughs> Många andra ja. att det fortfarande har en funktion tycker jag är märkligt. Det har en väldigt vacker trädgård också. Ska ja. Säger något om det? Det måste man ju faktiskt göra. Det var väl Tessin den yngres adelsmärke att kunna göra väldigt härliga trädgårdar. Ja. Det var öppet och ljus mot det. Han har ju förmodligen fått inspiration då eh, från Versailles där han var och studerade. Mm. Men det var faktiskt den äldre som fick uppdrag att rita upp den här också. Sen går ju då Tessin den äldre och, eh, och dör 1681. Man kanske ska säga någonting om honom, honom bara i förbifarten vad han var för människa. Så här lite grann karaktär och så. Eh, också eftersom han lämnar in här nu mm. han får ju lämna över stafettpinnen då till den yngre som dyker upp snart det har sagt i alla fall det är mycket som har sagts här mm. <laughs> eh, men en samtida beskrivning om eh, den här Nicodemus till sin den äldre som flyttade från Tyskland och Sverige alltså, eh, var att det var en man av stilla, nykter gudfuktig, uppriktig natur alltid flitig och tjänstaktig samt vänlig i konversation han var inte de stora ordens man- utan man lär väl säga- att han var inte riktigt lika- sugen på rampljus- och berömmelse sig kanske ändå- som hans son och sen sonson. Inte de stora ordens man- utan de stora byggnaderna. Ja, man. det var hans grej snarare. En stor arkitekt. Det, ja, men när han dör här då- han, han, det, det tycker jag- hör, hör till saken- att han får ju klaga hos eh, Hedvig Eleonora bland på att han har inga pengar. Han måste alltså sälja sitt hus som han har byggt åt sig själv. Ja. Och han, han skriver själv att han är orolig för att det ska gå för hans barn och hans enka. Och han tror inte att han kommer kunna ha råd med någon anständig begravning. Är inte det förkastligt? Ja, ja, det får man säga. Han har ju ändå varit en, en mycket duktig och trofast tjänare till kronan. Ja. han tycker att det är ju... Ja, det, det är inte särskilt smickrande för Sverige att om han ska dö på det här fattiga och för konstnärernas ställning i Sverige som man säger. Mm. Och till slut så lyckas ju hans änka då få också 1200 vad det nu är i pension. Men jag tycker det är värt att säga att han blev inte särskilt belönad för att han fick inte ens ut sin lön som han skulle för alla de här byggönen. Verken. Nej, det är klart, det är ju en, en, en tragedi på ett personligt plan sen äh, Ja, på ett personligt plan Men sen så är det inte alla personer som har gjort ett sånt eftertryck när men jag menar Nej. att även om man kanske dog fattig Eller fattigare än man hade tänkt sig så, så lever han ju kvar på ett sätt som väldigt många fattiga inte gör Nej, så är det där, den här Vangel vi pratade om innan Hans, <hans>, hans motto var ju Jag eftersträvar icke det förgängliga Mm. Och det var, har ju han lyckats med då Både genom De här Vrangerska palatset och skokloster Som han har ligger bakom Och sen en massa ja, Hävjande ute i Europa med, i och för sig. Mm. Men han har ju gått i historien med På sitt sätt mm. Ja, jo, verkligen bajock består av en bred aveny Från huvudantén Mycket välkattat grus där Och massor med franska tegelmästare Höjer sig in 800 linträd planteras i dubbla alléer för att avgränsa själva parken. Vid antingen och utstött på olika ställen så står ju skulpturer. Och de ser ju alltid ut som de är på sig full färd med att göra någonting. Mm. Och det är ju stora ärtgröna gräsmatter som ser ut som de har blivit klippta som golfgrinar ungefär. Ja, det drar det, det hållet. Ja. ja, jag tycker det är. Och de är förstås väldigt noggrant efterhållna hela tiden. Och de innehållas ju då geometriskt exakta... Och välansade häckar på varje sida. Barocken är ju hela idealet i den karolinska epoken här. Och i linje med barocken är att man ska tukta och tämja naturen. Och inkorporera den på något sätt i mänsklig miljö. Ja. Och det lyckas man ju med i de här man ju säga. I mitten av all den här pompa och ståten så ligger den största fontänen. Och i mitten av den här fontänen så är en stor statygrupp. Som man har rövat bort från palatset i Prag för övrigt. Och sen lite andra små runt omkring man här från eh, Boys slott i Danmark. Där har man placerat det. Och överst så står eh, ingen mindre än Herkules själv och svingar sin klubba i det svalande vattnet. Ja. Och vad kan symbolvärdet vara i det? Ja, det... Makt och storhet... Ja. Kungen Karl den 16 augustav har ju vid ett tillfälle då stått och blickat ut över hela den här parken med eh, någon som har noterat vad han har sagt. <går> Briefelse. Och då har han sagt att håll med om att det är få utländska slott som går upp mot det här. Man ska komma från sjösidan, gå igenom den magnifika porten med perspektivgången. Då lämnar du på något sätt vardagen och går in i historien. Mm. Låt säga bara att det är Johan Helms Råman vi har hört här och. Drottningholmsmusiken mm -hmm. Får jag göra ett kort inlägg bara om, för vi har sagt barocken åtta miljoner gånger mm. bara kontextualisera den barocken, ja, ni har, på de här palatsen som vi har beskrivit så förstår ni att det är en, en ganska svulstig storslagen kultur- och konstepok som handlar i mångt och mycket om att manifestera makt, och den här tiden av europeisk kultur, det är väldigt mycket som handlar om det, jag tänker till exempel på filosofen Thomas Hobbes han vill ju undvika allas krig mot alla, vilket då var orsaken... Jag vet inte, jag fick ett sms som komma av mig. Mm -hmm. Jag tänker på filosofen Thomas Hobbes som ville undvika allas krig mot alla eftersom människan är så egoistisk så kommer vi förgöra oss själva. Och eftersom vi vill vi vill finnas kvar, vi vill ha ett bra samhälle, då är enväldet en nödvändighet. Han skriver om det här i Leviatan 1651, att vi måste helt enkelt ha en enväldig kung därför att ja, annars kommer det gå åt pipsvängen. Och det här låter ju helt galet för en modern människa, men det ska ju ses som att man är alltså krig och den här kaoset och anarkin. Man försöker komma med idéer på hur undviker vi det här? Mm. Och att ha en stark ledare kanske är ett sätt att undvika det. Och den här starka enväldiga kungamakten behöver ju då symboler som ska representera det. Drottningholm, Versailles, Schönbrunn. Vad man nu kan tänka sig att det är. Och det är ju ur det ljuset som barocken överhuvudtaget ska se. Och dessins arbete arbete till och med speciellt. Men det är inte bara inom arkitekturen. Vi har ju vetenskapsmannen Olof Rudbeck också känd från tidigare avsnitt av Historiepodden. Som ska ge Sverige en ärorik historia. Så han ger ut sin fyrbandare Atlantikan. Där han bevisar att Atlantis i själva verket var Sverige. Alltså den sjungliga staden Atlantis. Och dessutom goternas urhem. Därför är det också vaggan för europeisk kultur. Stormakten, den svenska stormakten, den är inte bara ett faktum nu utan den är historiskt legitim. Och vi har också Erik Dahlberg som jag var inne på tidigare som hittar påbyggnader för att visa, titta vad svensk stormakt har fina grejer. Och barocken, den bygger vidare på scenrenässansens eh, ideal men den tillför dramatik scenrenässans-människorna och arkitekterna de uppskattar raka linjer och lite stilrena byggen men barockarkitekter de vill ha kontraster mellan ljus och skugga, det är där all de här relieferna och kolonner utan praktisk funktion kommer in Så här tungt dekorerade byggen som i regel är jätteslående på avstånd när man kommer nära dem så ser de väldigt märkliga ut. På det sättet kan jag tycka att den är lite Ängslig också, att det är så mycket Går ut på att hela tiden Titta, ta mig på allvar, se vad, vad mäktig jag är Eller hur, visst är jag mäktig Tycker du inte att jag är mäktig mm. Men det är väl lite grann så Barocken Det är det här starka symbolvärdet, makt Envälde, eller adeln Ska vi gå vidare med Tessinarna? Ja, den yngre Då, när pappa Går och dör här så är ju han som Nästan automatiskt får ta över. Han har ju också uppfostrats till att bli, naturligtvis, en arkitekt och ta över. Stafettpinnen eller vad man ska säga. Mm. Och han har ju också fått en utbildning och varit ute i Europa och rest eh, i flera år. Och eh, varit i, som sagt, Frankrike och överallt, och Italien framförallt. Ja, och det är ju de kulturella högborgarna vid den här tiden. Mm. Ungefär samtidigt som han, eh, 1681 när hans eh, pappa går där så, och han tar över och blir då eh, kunglig hovarkitekt här. Så eh, utropar sig också Karl XI till enväldig kung. Mm. Vilket då sammanfaller på ett alldeles utmärkt sätt för Tesin den yngre. Som tycker att det krävs, ungefär som Hobbes, en, en förstlig, enväldig monark. Och särskilt inom hans bransch då för att kunna bekosta såna här stora byggen mm. som han vill kunna göra och eh, Karl Nälfte som sagt vi droppar ju honom nu då den här podden. Ja du har en liten hängapp på Karl Nälfte. Ja men alltså han spelar ju en viss roll ändå och det gör ingenting att vi återkommer till samma saker i olika avsnitt nej, nej, nej, jag. Nej givetvis Reduktionen inte. är ju eh, det som gör det här möjligt egentligen att man dör in en massa mark och pengar tillbaka till kronan nu. Ja precis Magnus det... Gabriel de la Garde, som vi var inne på tidigare. Från att ha haft sina jättestora grejer så helt plötsligt blir han av med massa grejer. Han är inte jätteglad just nu kan jag säga. Nej. I slutet på 1680-talet så planerar man ju då en renovering av det här gamla medeltida kroner där kungafamiljen har hållit till. Mm. Men kungen som jag nämnde innan är ju ganska... Han är ju väldigt för övrigt och han är ju väldigt spartansk också som mm. sagt. Behöver inte... Det kostar på det här så hinder mycket. Det funkar. Så, det funkar bra det här, tycker han. Man får lirka lite med låset, men den går igång. Ja, inga problem. Men ju mer till sin den unge, håller på att lägga fram sina ritningar förslag och förslag och lirkar med kungen, mm. så kommer han att bli såld på de här idéerna mer och mer. Och argumenten består ju om att vi, vi ska göra en ny slottslänga i Norr. Eh, och det kommer bli jättefint där. För fasaden ska se ut som ett romerskt palats med kolonner i antik antikstil. Mm -hmm. Säger Karl XI som nickar, ja, då ser man, då ser man. Så, så har du antikstil? antik, så är det antik. Ja, ja. Ja, men okej. Ja, vad, vad har du mer då? Eh, Tesse, kanske han kallar mm. honom. <laughs> ja, de, de kommer att hänga ihop rätt bra. Faktiskt bli bli lite tjänisk Men eh, framförallt så är ju budskapet att den här byggnaden behöver ju då var skapad och visa upp kungens egna... Den ska vara värdig kungens egna prestationer för Gud och fosterlandet. Det är ju viktigt. Och då, då, det, det där går ju Karl till igång på till slut. Och då får det ju kosta lite mer av. Även fast det inte kostar så mycket. För det är i slutändan det största argumentet i sin har. Att han kan hålla nere kostnaderna och göra det relativt snabbt också. Sex år ska ju bara ta och fixa allting här sen. Är det offentlig upphandling att han ger lägsta budet? <här> jag vet inte. Eh, hur är det? <här> Lite kanske åt det här hållet faktiskt. När är slottet blir brandskadat? Eh, 1697. Då byter ju helvetet löst. Ingefär mm, något. Vill du ta något Nej. sådär? <laughs> Nej. Det vill du inte. Då kan jag säga något om det också. Ja. Eh, det börjar ju brinna eh, på vinden till Vicksalen i den gamla sköpliga borgen. Ja. Och det eh, sprider sig i eh, koppartaket leder ju Värmen och, och, och lågorna här ut över de här trästommarna eh, som finns och det gör att det sprids ganska snabbt mm. klockan två på dagen den sjunde maj tror jag det, är. det här är ju för då för av eh, en eh, svensk konstnär som heter Johan Fredrik Höckert och vi har ju också en, en lyssnare som har lagt upp den här bilden, jag vet inte vad han heter, Kristoffer. Du? Han har lagt upp många bilder. Just är mycket flitig kommenterare och bilduppläggare. Mm. Och skriver små fina texter till varje bild ofta också. Mm. På his hashtag HISTpodd. Tips. Tips. Och där är då en spänstig och ung Karl XII som hjälper enkedrottningen Hedvig eller Elinora ut ur det här brinnande slottet. Det här kan man nästan jämföra med Sveriges motsvarighet till branden. I Alexandrias bibliotek om man ska stå på stora tumman. För det går ju åt ungefär 25 000 tyckta böcker här. Alltså det är ju en mardöm för en historiker att så mycket material försvinner från svensk medeltid. Hugger det till i själen när du tänker på mm. vad som brann upp där? Jag har inte det för det. Jo, men jag, känner, jag tror inte jag har lika emotionellt band i svensk medeltid som du har. Aha. Men det är klart, all, alltså alla böcker som brinner är ju fruktansvärt. Familjen får här nu flytta in i Verangelska palatset. Mm. Kom Kommer väl till pass då, att det hade byggts. Eh, och Verangel själv har ju lämnat in det här laget. Så det går bra att bo där, även om det inte är viktigt i samma nivå som en kungafamilj borde behöva bo i. Men de får ändå. Stackarna! Stackarna, ja. Ja, det är tillräckligt bra för att bo där i 50 år i alla fall. För det får de göra. Och då under den tiden kallas det Kungshuset. Mm. Fram till mitten på 1700-talet. Familjen Tesin själv bor ju då i Tesinska palatset som yngre låter bygga. Mm, det ligger väl bredvid Drottningholm där. Mm, du menar i Stockholm, mittemot Stockholm slott. Så här är det ju. Han, I, ja, han, får, det. han får ju uppdrag direkt dagen efter att hela rasket har bunnit upp eh, att eh, göra vitningar för ny, ett nytt slott. Kungen ringer och säger <följning> Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort. Ja, precis. Och eh, det är precis vad som händer med. Och ritningarna finns på bordet så snabbt att det börjar nästan uppstå misstankar om att det finns ett samband mellan branden och Tessins eh, snabba planer på det här. Oj, oj, oj. Och man har dessutom påträffat Tessin själv uppe på vindsvåningen där han och hans byggmästare försöker stoppa branden från att sprida sig till hans nya norr Nybyggnad längre Vad gjorde frimurarna samtidigt? Det är det <laughs> jag funderar på. De fanns faktiskt inte än vid det här laget. Ah, okay, det är det. en annan tessin som kommer införa ordensväsendet sen. <laughs> okay. Nämligen den här tessins son. Men eh, nu får han alltså uppdrag att bygga en ny byggnad. Ett nytt slott. Och nu är jag alltså då eh, kungen... Karl en elfte borta. Hans lik låg i förut där inne. Man fick ju reda ut det också av bara farten. Eh, och då har vi... Nu... Man, man prioriterade att göra det. Skulle han ligga där inne och börja menar du? Liket, ja. ja jag... Nej, <laughs> ska det... vi ta den här uppsättningen böcker i ena handen och väger det? Eller ska vi ta liket? Hm. ja Jag vet inte hur de resonerar, men de, <laughs> de tog liket i alla bara... ja, Ursäkta, jag fick dig bort från spåret. Vad höll du på att säga? Eh... Ja, vi har ju en ny kung då, mm. Karl XII, som eh, vi här laget är väldigt ung. Men han får ju då följa med till sin på massa sådana här vandringar och inspektionsrunder runt omkring. Och de diskuterar ritningarna och sådär. Och han får med den unge kungen på de nya eh, idéerna här. med Ja, han får honom intresserad av konst och arkitektur också. Han har till med lite egna idéer om det där. Det kommer att bli ju en stor kvadratliknande byggnad, ett stort egentligen som ligger mitt i Stockholm nu. Som sakta växer fram under lång tid här. Men tanken var att det skulle gå rätt fort egentligen men det kommer ju hända grejer som gör att det blir... Ja, när någonting går i kras under den här tiden så kan man ge sig fasen på att krig har brutit ut. Mm, så är det. Nordiska krigen eller? Ja, Stora Nordiska kriget mm. utbyte i år 1700. Det är framförallt efter någon gång Poltava 1709 ett, ett stort slag som svenskarna... Inte går särskilt lyckosamma ur. Som pengarna till det här byggnationen stryps verkligen nu. Mm. Men då har ni, det har ändå kommit en bit här ju. Om man ritningarna är klara och bygget rullar på hyfsat. Även fast det är långt ifrån klart. Rummens storlek eh, går att diskutera. Ju större rum, ju viktigare rum. Ju högre ta takhöjd, ju, ju viktigare rum. Ju. Okay. Det är inte så svårt att... Ut i sig. Men han har ju tänkt på massa såna här saker. Och för att det ska bli omväxling så finns det också mindre rum och sådär. Karl xi galleri i den här norra längden som man redan hade börjat bygga innan det brann. Och som man överlevde ganska bra. Det, den har ju då som förebild spegelgalleriet i Versailles förstås. Mm. Det satt jag i somras och, och betraktade. Det här taket är ju fullproppat med en massa skulpturer och utsmyckningar och grejer. Det är ju höjdpunkten i hela slottet i princip. Du kände historiskt... Fantastiskt! Du kände historiens vingslagare, <laughs> jag tänkte ja, men, säga. Men det det, ja. det Han var också väldigt nöjd med sina trapphalskonstruktioner med all rätt, som har öppenhet och rymd. Och, och sådär. Det är kalksten från Öland och marmor från Kolmården som ett enda stort saligt gytte i, i det här slottet. Ja. Mm. Men sin eh, stöttar ju det enväldiga Sverige. Så när det börjar skaka i, i fogarna och konspirationer och skitsnack mot kungen börjar sätta igång efter nederlagen så sitter ju till sin villigt och rapporterar vilka det är som snackar skit om, om kungen och skicka ner brev till bänder och till andra platser där kungen är. Mm. Förstås, ja, det förstås, är... för övrigt. Han, han pekar ut folk där och säger, den här ska du inte lita på, den här är elak. Det är inte så snyggt gjort av den. Det beror på vilket perspektiv man har naturligtvis. Ja, ja Å ena men han skvallar ju. Ja, ja. Golare har inga polare, men samtidigt så ska man ju stå för vad man tycker och tänker. Ja, fast för att när man gör det. För att sen när, när en väldigt faller, då ser han ju till att svänga fort som tusan Och peka ut en av de andra här som hade varit väldigt krigsförspråkade, precis som det ja, hade var. Det är ju bara street smarts också. Ja, han, han lyckas få en av dem Ja, hängd i alla fall. Götz heter han. Och då blir han syndabock för allting. Men sen hamnar han i onåd när han skriver ett eh, lite väl oartigt brev till den nya kungen. Fredrik den första. Mm. Och då blir han bortplockad från allt möjligt. Och då har han väl inte så kul längre. Men! 1728 så får han besked att nu ska vi börja bygga igen. Så han hinner uppleva att man ska eh, dra igång hela byggnationen igen. Dock dör han samma år. Men ändå, han har ju spelat en viss roll, alltså slottet är ju någon form av, det räknas ju som den nordiska arkitekturens ett av de större mästerverken ändå. Ja. Hans sena år också, eller hans sista tid i livet så spenderar han ju mycket för att samla ihop ritningar, gravyrer, skrifter om arkitektur. Så att han har ju så blivit representationen av den svenska arkitekturen, nästan som en institution i sig självt. Ska vi prata om son också? Det ska vi väl, för apropå att samla så är det hans grej Ja, konst historier, ja. bakfyllor Ja, det är precis det som är temat här det är inte lätt att komma som i tredje generation här och kanske ta över hela hela konkurrongen. Det är mycket förväntningar på den här killen. Lille Carl Gustav som Carl Gustav Tessin som ska ta över. Ska jag fortsätta prata här? Ja men det jag vet om Carl Gustav Tessin är att han är ju en av... För nu är vi inne i då frihetstiden. Mm. En tid som skiljer sig mot... Stormaktstiden, dramatiskt mm. Och han är en av förgrundsgestalterna I Hattpartiet I Hattarna ja, precis. Och han är ju med i den här Inte kuppen, men, men i kampanjen Mot Arvid Horn mm, Just det, som då är Någon slags företrädare för Mösspartiet ju mm. Motståndarna och så Hattarna hängde ihop med Frankrike Och mössorna med England Och Ryssland, och Hattarna ville Absolut återupprätta på något sätt Helst det svenska är han och gärna i krig mot Ryssland? Ja. Och det kommer ju vara deras käpphästar bland annat. Och merkantilismen för Man kan ju säga lite grann om hans bakgrund när han var liten här. Eh, han skulle ju förstås också bli arkitekt, var ju tanken. Han växte upp i det här Tesinska palatset. Eh, som för idag är landshövdingens i Stockholms residens ju. Mm. Också nämnt i början av avsnittet. Ja, det hänger jag med på. Den ah, tog jag. Okej. Han. Eh, Fick läsa pedika predika mycket när han var liten. Tydligen var med i sådana här små teaterpjäser och så i tesenska palatset där. Och eh, han, när han var äldre så förgåsade han lite grann att man lät ett barn hålla på och leka med Guds ord på det här viset. Var det verkligen värdigt. Men trots allt så när han sitter tillbaka på det så säger han. Att om jag ser jag har haft någon lätthet att tala har den härstammat från den tiden. Och han blev ju också en väldigt stor framgångsrikt talare. Mm. Han fick lära sig rida, det här måste jag också bara dra för det är lite roligt, när han beskriver sin vidlärare, Gustav Hård, som också var Karl XII.s vidlärare. Det var en ofantligt tjock man med stående ögon, han hade snörvit peruk och så var han mer en halvt galen som till sin eh, beskriver sig Karl Gustav. Eh, och under halsbrytande fara så fick han lära sig den här vidkonsten. Den här, den yngre, den yngre då. Carl Gustav C.G. ska vi kalla det? Ja, jag vet inte om vi måste hålla på med den yngre, den yngre. Mm. När han faktiskt inte heter Nicodemus Nej, just det. C.G. C.G. C.G. C.G. Eh, hans na stora nackdel var att han inte hade någon uthållighet det riktigt. Nej. Han hade ingen tålamod med saker och ting. Och livligt temperament. Och ska man bli arkitekt så tror jag att tålamod är ganska nyttig egenskap. Ja, precis. Han kunde inte riktigt rita som pappa och farfar med passa och linjal. Och. Han insåg ju det här själv men vad ska man göra? Det fanns ju så mycket förväntningar på honom. Mm. Men fascinerande, där, alltså, nu är det den yngre då. Han uppfattade att grabben inte riktigt var den skarpaste kritan i lådan när det gällde den här biten. Men han hade ju andra fördelar. Han hade sinne för smak och konst uppenbarligen. Mm. Och eh, även om han inte var någon hejare på att utforma den här konsten själv. Och han skickar ut grabben i alla fall till Italien och eh, framförallt Paris kommer han att befinna sig mycket i. Från och med 1714 då kommer han åka iväg i fem år på, på det här. Och Nicodemus, eh, den yngre då, farsan skriver ett eh, brev till den som ska ha, ha ministern i Paris, den svenska som ska ha ett vakande öga på, på CG. Håll koll på grabben. Ja, han, han beskriver sonens karaktär som... Full av eld och intelligens. Dock vållar han allt för stor livlighet eh, att han saknar uthållighet. Han har gott minne men eftersom han önskar veta allt för mycket på en gång så sammanblandar han lätt saker. Men han har bra omdöme och en ganska klar tanke för sin ålder. Han umgås gärna med folk som står över honom och efterliknar dem lätt. Och han har icke dålig smak. Och det kommer vara han kommer bli tidens stora smakbedömare när det gäller konst sen. Ja, jag tycker det där med smak är så intressant överhuvudtaget när det ens blir ett begrepp. Ja. Att ju, ju mer borgarna börjar närma sig adeln i, i, i likvida medel och pengar, desto viktigare blir det att ja, vi har den här smaken. Exakt. Vi har god smak. Ja, det hör vi till saken att eh, nu då Nicodemus till sig den äldre farfar mm. han hade blivit adlad 1674. Och den yngre då, som har på att bygga slottet, han blev då också upphöjt till greve. Så de har avancerat i hierarkin i den här familjen ganska snabbt då. Och man kan ju säga då att den här Nikodemus, den yngre då, farsan till Seger, han hade ju gift sig med en stenboxka. En väldigt högadlig familj. Och det, fint ska det vara. Ja, fint ska det vara. Det hade ju vållat ramaskri i högaden. Att här kommer en nyadlad spett och ska gifta in sig här. Mm. 1690 hade de gift sig då. De hade haft en romans ihop faktiskt i tolv år tidigare. Och eh, tyckte om han väldigt mycket. men hade gjort ett diskret litet giftermål sedan då. Karl XI kommer att godkänna det där. Och försöka dämpa allt skitsnack som pågår. Mm. Åter till CG. Han återvänder från Paris på 1740-talet. Eh, blir riksråd. Snart tar han över och blir ledande inom Hattpartiet. Mm. Och då har han de här målen som du tidigare sa då, att, eh, ett närmande till Danmark och Preussen. Sen så ska det vara ett val av en ny tronföljare också, åren där. Om man vill undvika att hamna i krig med Danmark. Och då är väl Tessin, han är väl ambassadör i Köpenhamn då, och är ytterst delaktig för att, att faktiskt undvika sådana eventuella bråk. Ja, det får man väl ta. Men han är ambassadör i, i Paris under en period också. Mm. 1739-42 och där kommer att spela väldigt stor roll för hans maniska konstsamlande. Mm. Han är ju en oerhörd fransysk vän här då, ja. Eh, Frankofil. Ja, eller det vet, jag. ja, det är begreppet. Ja, det är det väl. Det är ja. ordet. Jag kommer tänka på eh, Franco han ja, är en när man är besatt av fransk kultur. Ja, ja det får man ju säga att han var då. Eh, när han var ung då på den här studieresan i sin ungdom. Då hade han ju med sin älskvärda skärm där sprungit på teatern och gjort allt utom att studera arkitektur. Ja. Och farsan hade ju skrivit väldigt uppmanande och arga böjer kvarta Håller borta från de här alla damer här. Nu sprid inte en massa... Ja, ja, precis. Ungefär så för han, han ägnade sig Väldigt mycket åt eh, societetsliv och, och bände pengar På löpande band Och han blev också spelberoende Typ på gruppen där och, ja, Han fick ju upp sitt konstintresse då Men det var ju framförallt baler och teater Och supande och grejer mm. Som han ägnade sig åt Då var han ju inte så gammal så det kanske man kan försvara På det sättet, mm. jag vet inte Den här konstsamlingen som vi håller på att prata om Varför den är relevant är väl att Nationalmuseets äldsta avdelning eller deras äldre avdelning är ju i princip Carl Gustavs CGS. CGS. Det är det som han lämnade efter sig. Den det han tvingades sälja sen när Söterbrödsdagarna tog slut. Ja, stackar. Han, han gifter sig ju då också eh, väldigt smart kan man säga med en spare, Ulla Sparre. Mm. Och när han blir ambassadör i Frankrike på Slutet av 1730-talet så tar han med sig henne dit. Och då är det kanske inte läge att slå runt så mycket med andra damer. Men däremot gör han det med henne på en massa olika baler händer, Och han stormtrivs åter i det franska societetslivet. Och han, mm. Men han går ju också iväg till olika konstatelier. Och ger glada tillhop till olika eh, konstnärer där. Och dessutom köper upp en himla massa. Och eh, den här saken då hon var då arvtagerska till den rikaste familjen nästan i hela landet. Så det fanns ju mycket att köpa för här. Och mm. det gjorde han ju också. Och så han köpte ju allt från tavlor och böcker, möbler, teckningar, gravyrer. Och ostindisk porslin och gamla mynt och fula medaljer. Och allt och han var ju medveten om det här maniska samlaret själv. Och det var ett problem för han såg ju hur kassan sina mer och mer. Och... Han, han skriver till en kompis att om jag ens yppar alla mina galenskaper så skulle det här brevet aldrig ta slut. Och han, det är målade snusdoser och, det, och han förstår om den här kompisen som betraktar honom en medömkan för det här mm. köpberoendet som man uppenbarligen har. Och till slut så kommer ju också pengarna att ta slut och då måste han ju som sagt sälja hela den här samlingen. Man kan väl säga att hans insatser som diplomat och förhandlare var ingenting mot den här konstskatten han samlade på sig. Och också betydelsefull för kopplingen mellan Frankrike och Sverige på den här tiden. Mm, just det. Han har ju alltid franska med ner och jag Han pratar ju en del franska och han skriver alltid på franska och sådär. Nej, en del. Han var väl... Han pratade väl franska. Som många gjorde i de övre skikten vid den här tiden. Mm. Man kan säga att han... Hans inhandlande och han gynnade också, tog en massa konstnärer till Sverige och sponsrade begåvningar han upptäckte väldigt generöst och sådär. Och det här gjorde ju då som sagt att han blev bankrutt och var tvungen att sälja rubbet av alla målningar och gav ju till kungaparet, Olovis, Ulrika och Adolf Fredrik. Mm. 600 målningar och 5000 teckningar totalt sett och det är de som då Nationalmuseet förvaltar i, fast de är på Tessin-institutet i Paris. Okej. Okay. De här mynten och medaljerna, de kan man också gå och titta på på kung, Kungliga myntkabinettet. Mm. Varför man nu skulle vilja göra det? Men varför skulle man inte vilja göra det? det är för det är ju Har mynt. Men det är väl jätteintressant med mynt? Ja, det. Är här, här tycker vi olika. Ja, ja, tydligt. Men det är ju en positiv aspekt av den här tiden överhuvudtaget. Barocken och nu är vi inne i Rokokon då. Men att konstnärer och kulturskapare faktiskt. Kan få de här med senaten och, och kan. Mm. Det kulturintresset är ju väldigt positivt. Drottning Kristinas hov är ju positivt för Sverige att vi har filosofer och konstnärer, till mm. exempel. Han, han såg sig ändå som en vårdare också av det svenska språket. Han tyckte att det svenska språket var viktigt också. Mm. Så inte så att och han framhävde alltid att han var svensk, även fast han, eh, han tyckte att man skulle vara stolt över det och, och så och han hängde ihop mycket med kungaparet vilket då kommer för över förut Elisabeth av Ryssland så mycket så hon kommer hata honom med någon annan människa nästan på jorden för han tillhör ju hattpartiet som har startat det här hattarnas krig mot Ryssland mm. så hon kommer inte gilla CG savinnan av er. Island. Han är ju en del av en större rörelse där när det gäller att utveckla svenskan. Då. Sen kommer ju Gustav III komma att införa Svenska Akademin. Men även att Vetenskapsakademin stödjer eh, svenska forskare att skriva på svenska. Och det här är ju mm. en positiv tid för svenskan som, som funktionellt riksbärande språk. Så att där är han ganska typisk kulturintresserad Svenne. Mm. Men man får nog ändå säga att han är... Inte en typisk svenne här. För han är ju den stora kulturpersonligheten ändå på något sätt under 1700-talet. Alltså man får vara tacksam över att han hade den här manin och samlade på sig en massa grejer. Han samlade in en massa böcker som han köpte också helt fenetiskt. Som han sedan var tvungen att sälja till sin stora fasa. Han skrev memoarer också. Jättelånga memoarer. 20 000 sidor. Ja. <laughs> Vi ska väl inte gå in så mycket på hans politiska verksamhet- för det, blir väl, det är ju indraget in en massa konflikter och grejer som har med frihetstidens politiska liv och göra. Det kanske är ett annat avsnitt. Ja, jag tror att det är bättre att närma sig de frågorna från det, mm. ur det perspektivet. Men man kan väl bara kasta in att han var ju viktig för han var ju politiker och konstsamlare, inte arkitekt. Mm. Han var ju kanslipresident bland annat som då ledde riksrådet. Det är en väldigt slarvig översättning men det blir som en form av regering under frihetstidens med frihetstidens ja, termer. Absolut. Och för tusan haka han utses ju av riksdagen att också bli guvernant, eller lärare åt Gustav III som eh, han peng, prånglar på kan man säga. Eller han, han får i alla fall att bli väldigt intresserad av allt som har med Frankrike att göra. Ja. Och teater, det är hans pedagogik att han ska med sång spela teater grabben. precis som Tessin fick göra. C.G. när han var liten Och på det sättet kan man väl då säga att C.G. har lämnat ett stort arv På, på Sverige också Eftersom Gustav III dille för kultur I allra högsta grad Kan man säga att inget dramaten Utan C.G. Nej, Ja det kanske man kan säga alltså, Kausaliteten är... där mm, Ja men det är, man, som lärare vill man också Gärna tänka att man, att, att man Kan ha en sån påverkan på somliga mm. Och det hade nog han i det här fallet Sen är han då som är kansligpresident också. När man bestämmer att den lille grabben som då är tre Ska i framtiden framtid gifta sig med den här drottningen Sofia. Eller hon är prinsessa då av Danmark. Sofia Magdalena. Eh, som också är tre för tillfället. Eh, för att få ihop den här alliansen med Danmark. Som du pratade om innan. Mm. Och Sofia Magdalena är ju hon som Bellman sjöng för i början av avsnittet också. Eh, dock så gillar jag ju inte... Gustav Theriles mamma den här idén- på Sofia Magdalena. Så därför så kommer det bli en brytning- mellan eh, kungaparet- och Tessin. Eh, seger alltså. Så han måste dra sig tillbaka- och sitta och deppa. Och det är då han skriver alla de här- 20 000 sidorna på sitt åkerö- mm. som han har en lantegendom som heter. Men- eh, tacksamt nog så- eh, när Gustav III- får växa upp och lite mer inflytande- så har han inte glömt bort- sin gamla lärare. Så han skapar en försoning mellan dem, och då. Så han kan i alla fall få lämna in sen och ta ner skylten 16 eller 1770. Med vetskapen om att kungafamiljen hatar mig i alla fall inte. <laughs> På något sätt. Skönt. Börjar det vara dags att knyta ihop säcken då? Ja. Eh, vi ska nu är det ganska långt avsnitt så vi ska inte bli långdragna. Men ska man återvända till det här och. Hur vi kanske emotionellt känner inför de här byggnaderna. Så jag, har, jag tycker det här har varit ett intressant avsnitt och även intressant att läsa. Mm. Och, men jag var lite avig från början. Eftersom jag har lite svårt för de här kungliga symbolerna för, för makt och så. Eh, vi var ju i, i Wien en gång då, då jag gick och, och irriterade mig över vinterpalatset. Som står mitt där i stan i, i stort och mäktigt med 200 rum. Och jag, jag gick och muttrade att jag förstår varför människor gör revolution. Och jag, mm. jag kan fastna lite, lite grann i det där. Det är samma som Ceaușescu's eh, Folkets ja. palats. Eh, att de där stora symbolerna för makt kan, kan, kan göra mig rasande. <rätts> rasande? Ja. blir <Robin> är usinnig. <rätts> men ja. du dras inte till Ceaușescu. Men, men du, eh, du gillar barocken. Eh. Ja. Ja. Det får man nog säga. Jag tycker det är pampigt och storstortligt. Men det är som du säger, när man tänker efter så kan det ge en liten bismak ibland när man funderar på vad det symboliserar, möjligen. Sen kan man ju säga att man kan ju uppleva konst och arkitektur utan att läsa in ett symbolvärde. Man ja. kan bara tycka att oj det där är vackert eller mm. oj det där är pampigt. Det tycker jag nog man kan. Mm. Och... Eh... Som jag försökte ge, få fram och gestalta i början där så är alla de här byggnaderna och den här familjens påverkan levande i vår tillvaro och vardag hela tiden fortfarande. Mm. Ja, jag... Mina kompisar har barn som döps i byggnader som till sin den äldre har i alla fall utformat taket på Hedvigs kyrka i Norrköping. Och det finns ju massor med andra slott och, och byggnader som vi inte har nämnt här också som framförallt den äldre har varit med och utformat. Är det det att det är så enkelt att jag kommer från en landsända- som knappt ingår i Sverige under den här perioden? <laughs> Kanske. Men då borde du också... Eh, nu är det lite väl norrut för din del då. Men Den Elde är ju som sagt med att utforma många av de här stadsplanerna- för de norrländska städerna mm. också. Så jag tycker man kan sammanfatta det med att säga att- det finns ju många familjer som har spelat stor eh, har haft sin påverkan- och stor roll på Sverige. Men familjen till sin. Har ju verkligen haft det mm. Tyvärr så har ju släkten ut eh, På den här sidan, Åtminstone i och med CG För han får ju inga barn då. Så det är färdigt här nu när han, när han Sluter ögonen för sista gången Om man nu gör det, det är inte säkert man gör När man dör men ja Och med det att CG sluter sina ögon Så sluter vi också våra ögon Nej, det funkar inte det riktigt Det, makabert. det är lät makabert eh, Utan istället så ska vi avsluta den här podden genom att säga tack så mycket för att ni har lyssnat eh, hashtagga hisspodd på något socialt medie Gärna en bild kanske på en byggnad som jag har pratat om idag, det var ju väldigt trevligt. Just det. På Instagram då. Ja, det är ju lämpligt. Eller för den delen Twitter eller varför inte på Facebook. Det går ju alldeles utmärkt med. Mm. Så, tack så mycket. Hej då Hej då.